Остап Вишня – моя автобіографія У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився Хоч і під час мого появлення на світ білий і потім років, мабуть, із десять підряд Мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову оришку Трапилася ця подія 1 листопада старого стилю 1889 року в містечку Груні Зіньківського повіту на Полтавщині Власне, подія ця трапилася не в самім містечку, а в хуторі Чечві біля Груні В маєткові поміщиків Фонрот, де мій батько працював у панів Умови для мого розвитку були підходящі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 Батьків-батько був у Лебедині шевцем, материн-батько був у Груні хліборобом. Глибшої генеалогії не довелося мені прослідити. Батько взагалі не дуже любив про родичів розказувати, а коли було спитаєш у баби батькової матері про діда чи там про прадіда, вона завжди казала, от таке стерво було, як і ти оце, покою від їх не було. Про матерну рідню так само знаю небагато, тільки та й пам'ятаю, що частенько було батько казав матері «Не вдалася ти, голубонько, у свою матір, царство небесне покійниці, і любила випити, і вміла випити». А взагалі батьки були нічого собі люди, підходящі. За двадцять чотири роки спільного їхнього життя, як тоді казали, послав їм Господь усього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись милосердному. Почав, значить, я рости. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите батькове пророкування. Але нема де правди, діти, багацько ще часу проминуло, доки батькове віщування в житті втілилося Письменник не так живе і не так росте, як проста собі людина Що проста людина? Живе собі, поживе собі, помре собі А письменник – ні Про письменника – подай «Обов'язково подай, що впливало на його світогляд, що його оточувало, що організовувало його ще тоді, коли він лежав у матері на руках і плямкав губами, зовсім не думаючи про те, що колись доведеться писати свою автобіографію «А от тепер сиди і думай» Що на тебе вплинуло, що ти на письменника вийшов Яка тебе лиха година в літературу потягла Коли ти почав замислюватися над тим Куди дірка дівається, як бублик їдять Бо письменники так спроста не бувають І от коли пригадаєш життя своє То приходиш до висновку, що таки справді Письменника супроводжують в його житті явища незвичайні, явища оригінальні, і коли б тих явищ не було, не була б людина письменником, а була б порядним інженером, лікарем чи просто собі толковим кооператором. Підскочать оті явища і записала людина головну роль у формації майбутнього письменника. Відіграє взагалі природа Картопля, коноплі, бур'яни Коли є в хлопчика чи в дівчинки Нахил до замислювання А навкруги росте картопля Чи бур'ян, чи коноплі Амба То вже так і знайте Що на письменника воно піде І це цілком зрозуміло Коли дитина замислиться І сяде на голому місці Хіба їй дадуть, як слід подумати. Зразу ж мати пужне. А де ж ти от усів, сукин ти, сину? І натхнення з переляку розвіялось. Тут і стає в пригоді картопля. Так було й зо мною. За хатою недалеко картопля, на підметі коноплі. Сядеш собі, вітер віє, сонце гріє, картоплення. Навіває думки І все думаєш, думаєш, думаєш Аж поки мати не крикне Піди подивися, милашко Чи не заснув там часом Павло Та обережненько не налякай Щоб сорочки не закаляв Хіба на них напересся. З того ото й пішло З того й почав замислюватися Сидиш і колупаєш перед собою ямку А мати було лається Яка ото лиха година картоплю підриває Ну вже як і попаду Пориви чергувались То вглиб тебе потягне Тоді сто ямки колупаєш То погирить тебе в височинь На простір, вгору кудись тоді лізеш у клуні на бантину горобців драти або на вербу погаленята. Конституції я був нервової, вразливої з малку. Як покаже було батька через К або восьмерика, моментально під ліжкою тіпаюсь. Я тобі покажу бантини, я Тобі покажу галенята, якби вбився зразу, то ще нічого А то ж покалічися, сукин ти, сину А я лежу було під ліжком, тремтю, носом сьорбаю І думаю печально Господи, чого тільки не доводиться переживати через ту літературу із подій мого раннього дитинства, що вплинули події на моє літературне майбутнє, твердо врізалася в пам'ять одна. Упав я дуже з коня. Летів верхи на полі, а собака з-за могили як вискочить, а кінь у бік, а я лясь. Здорово впав. Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся. Тижнів зотри після того хворів І отоді я зрозумів, що я на щось потрібний Коли в такий слушний момент не вбився Неясна ворухнулася в мене тоді думка Мабуть, я для літератури потрібний Так і вийшло Отак між природою з одного боку Та людьми з другого І промайнули б Перші кроки мого дитинства золотого. Потім віддали мене в школу. Школа була не проста, а міністерство народного просвіщення вчив мене хороший учитель Іван Максимович, доброї душі дідуган. Білий білий, як білі, бувають у нас перед зеленими святами хати. Учив він сумлінно, бо сам він був ходяча совість людська Умер уже він, хай йому земля буде пухом Любив я не тільки його, а й його лінійку Що ходила іноді по руках наших школярських замурзаних Ходила, бо така тоді система була І ходила вона завжди, коли було треба І ніколи люто де тепер вона та лінійка, що виробляла мені стиль літературний? Вона перша пройшлася по руці моїй, цій самій, що це пише автобіографію А чи писав би я взагалі, коли б не було Івана Максимовича А в Івана Максимовича та не було лінійки, що примушувала в книжку зазирати У цей саме час почала формуватися і моя класова свідомість я вже знав, що то є пани, а що то не пани Частенько, бо було батько, посилаєш чимось до барині в горниці, а посилаючи каже Як увійдеш же, то поцілуєш барині ручку Велика, думав я собі, значить бариня цабе, коли їй ручку цілувати треба Правда, неясна якась ще тоді була в мене класова свідомість З одного боку цілував барині ручку, а з другого клумби квіткові їй толочив «Чистий тобі лейборист, між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша Але вже й тоді добре затямив собі, що пани на світі є» І як було бариня накричить за щось та ногами затупотить, то я залізу під панську веранду та й шипучу. Пожди, експлуататоршо, я тобі покажу, як триста літ із нас і де, і те де. дали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені шести літ. Скінчив школу, прийшов додому, а батько й каже –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 і все вчився, все вчився, хай воно йому скажеться, все за екстерна правив. А потім до університету вступив. Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті – це катехізис Філарета. До чого ж противна книжка? Ще якби так, прочитав та й кинув, воно б собі й нічого. А то на пам'ять. Книжки я любив з малку. Пам'ятаю, як попався мені Соломонів оракул, цілими днями сидів над ним та кульки з хліба пускав на оте коло з числами різними. Пускаю аж у голові макітриться, поки прийде мати, вхопить того оракула та по голові трах! Тоді тільки й кину. Взагалі любив я книжки з м'якими палітурками. Їх гірвати легше. І не так боляче вони б'ються, як мати було побачить Не любив руського паломника, що його років 12 підряд читала мати Велика дуже книжка Як замахнеться було мати, так у мене аж душа в п'ятах А решта книг читалася нічого собі Писати в газетах я почав 1919 року за підписом Павло Гунський Почав з фейлетону У 1921 році почав працювати в газеті «Вісті» перекладачем Перекладав я, перекладав, а потім думаю собі Чого я перекладаю, коли ж я можу фейлетони писати? А потім письменником можна бути Он скільки письменників різних є, а я ще не письменник Кваліфікації, думаю собі, в мене особливої нема Бухгалтерії не знаю, що я думаю собі робитиму Зробився я Остапом вишнею, та й почав писати І пишу собі